السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والاراضين مدبر الخلائق أجمعين بايت الرسل صلاه الله وسلم عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلالات القطعيه وهو بيات البراهين أحمده على جميع نعميه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة ثم الصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله الأطهار وعلى سائر الأتباع بإحسان إلى يوم الدين Subhanakaw Allah, subhanakallahuumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul al الحكيم amma ba'd <clears throat> iko wapenzi alhabiruna walmustami'un ili tangulia katika daurati zilizotangulia kufunzwa hii kitabu al-40 an hadith 40 alizozikusanya mwanachuoni al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi hadith ni msingi wapili, amba wa pili ambao sheria Wachukuliwa kutokana nayo baada ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wanachuoni wakaipa umuhimu na kipaumbele katika kuihifadhi na kuifunza mpaka walillahilhamdu ikatufikia hii ni ima. na katika jumla ya vitabu ambavyo ni vitabu muhimu katika kubeba ahadi za mtume sallallahu alaihi wasallama kutufikishia dini hii ni hii kitabu kidogo cha mwanachuoni Abuzakaria شرف الدين النووي رحمه الله عليه تجليكانا ونسبة هي 40 النووية عشان نصيبشوا وكيك هي الامام النووي رحمه الله عليه لكن جن ذلك بعض المحققين واسموا كو ني الاربعين في مباني الإسلام وقواعد الاحكام al arbaina fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam hadithi arobaini ambazo ndizo misingi ya uislamu na usul za ahkam ya dini uislamu ukizingatia hizi ahadith utapata kuwa yote yataja uislamu bali ambekuwa aisoma aweza kiefahamu uislamu kikamilifu na atafahamu ahkam za dini yake Alimamu imam Nawawi rahmatullahi alayhi tuliwahi kuzungumzia mukaddima utangulizi alioandika husiana na kitabu chake hichi arbaina na Nawawiya tataja sehemu tu muktasar, kuonyesha umuhimu wa ahadith hizi arobaini. asema ثم من العلماء من جمع الاربعين في اصول الدين كشكوناو ونحوهم ambao kwa wamekusanya ahadith 40 zilizo kuwa ni msingi wa dini au ziko katika msingi wa dini yani katika masail za aqida ambao ndio msingi wa dini وبعضهم في الفروع لكناو وengineo ambao kwa wamekusanya ahadith 40 katika masail za fiqh wa ba'dhum fi jihad na wengineo wakusanya ahadith 40 zinazozungumzia jihad fadula yake na ahkam zake wa ba'dhum fi na wengineo katika mlango wa zuhdi mtu kutaka akhira na kuipa mgongo hiduniya wa ba'dhum fi adab na wengineo wamekusanya ahadith 40 zinazofungamana na adab za kisheria adab za Kiislamu adabu nzuri wa baadhi na wengineo wamekusanya ahadi ambazo kuwa ni mau'ibah za hutuba na kulikuwa makasida salihah na yote ni malengo mazuri wote ambao wameenda kwa njia zao tofauti tofauti wote wamefanya jambo ambalokuwa ni nzuri na wana malengo mazuri radiyallahu ta'ala an qasidiha mwezingu subhanahu wa ta'ala awaridie makusudio yao mema kisha sema qad ra'itu jam'a arba'ina ahamma min hadha kulli mimi nimeonelea kukusanya ahadihi arbaini ambayo kuwa ni bora kuliko wale waliyokusanya wenzangu wanachoona wanonitangulia ambazo kuwa zitakuwa ni aham zenye umuhimu zaidi ya yale ambu kuwa amayakusanya wenzangu wa hii 40 haditha nazo zitatakuwa ni ahadith 40 mushtamilatan ala jami'i dhalika itakayoduru maudhu yake katika yote waloandika walonitangulia yani kunazo ambazo kuwa zitazungumzia katika usulu din mengine katika furu mengine katika jihad mengine katika adab mengine katika akhlaq na mawadhi nyinginezo tofauti tufut, tofauti katika kila maudhu atakuwa ni mwenye kujitahidi biidhnillah kutaja haditha mbukwa yatakiwa isikosekane kutajwa haditha mbukwa ndiyo ummu katika mlango huo kama ni katika zud, atajitahidi kuleta haditha mbukwa ndicho mama katika mlango huo kama ni katika usuluddin au furuududdin na mengineo basi atajitahidi kuleta haditha mbukwa ni tegemeo katika mlango huo wa kila hadith minha qa'idah adima min qawa'ididdin na kila hadith bi idhnillah itakuwa ni qa'idah msingi mkubwa miongoni mwa msingi ya dini ya Islam hadith ambazo kuwa atataja hapa au kila ambazo kuwa atataja hapa atajitahidi iwe ni hadith kuwa ni msingi katika dini kad pwa kadua sufahul ulama bi anna al islami alihi. na wanachuoni wameisifu hiyo hadith kuwa uislamu wazungukia hadithi hiyo atajitahidi kuwa haditha mboku tayeka hapo ni miongoni mwa hadith ambazo kuwa wanachuoni wameafikiana au wamekubaliana au wengi wao mtizamo wao ni kuwa hii hadithi uislamu waduru ndani yake au huwa nisfu al islam au thuluthuhu au nahu dhalika au ikatajwa kuwa hii hadithi ndiyo nusu ya uislamu au thuluthi ya uislamu au mfano wake bimaana hadith ambazo kwa azitaje mwanachuoni Imam Nawawi ni misingi katika dini ambaye atazingatia hichi kitabu kwa makini na uchambuzi wake na upofunuzi wake basi atakuwa sehemu ya dini yake kubwa ameipata Hizi ahadith zimemkusania dini yake yote. Ni ahadi 40. Mtu anaweza jinsi gani itakuwa hadith 40 imebainisha dini yote? Simu hali hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema uti tul jawami'il kalima. Katika jumla ya mambo ambayo kuwa ametunukiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallama ni jawami'il kalima. Jawami il kalima wanachuoni wamefasiri kuwa ni alfazun kalila, datha ma'anin katira ni matamshi machache yenye kubeba maana nyingi yenye upana wa maana maneno machache yenye kubeba maana nyingi miongoni mwa mfano wake kama vile asema mtume sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu binniyat Hadith ya kwanza ndio itoelewa ya Imam Nawawi. Hamna tendo ila kwa nia wa inama Na kila mtu atakuwa ni mwenye kulipwa kulingana na alivyonuia. Hii hadith mathalan, wanachuoni wasema kuwa ni thuluthi ya dini. Thuluthi ya dini. Kwa kuwa imekusanya au imetaja sehemu kubwa ya matendo nayo ninia, Nayo ni nia. Kwa hivyo hii hadith ni mfano wa nusu au thuluthi ya dini. Wa hadith kadhalika mthalan, man amila amalan leisa alayhi amruna fa huwa rad. Ambaye atatenda tendo lolote ambalo kuwa hatujali amrisha, basi atakuwa ni mwenye kurejeshewa matendo yake. Hii hadith ni sehemu kubwa sana katika kupima matendo ya mja. Itampelekea mtu awe makini kuwa tendo hile ambalo kwa nnalifanya. Je? لا athikiana na maamrisho ya mwezimu subhanahu wa ta'ala na mtume wake kwa hivyo ina sehemu kubwa katika dini na hadithi ya jibril alayhi salam alipokuja kumuuliza mtume صلى الله عليه وسلم kuhusiana na dini ya uislamu أخبرني muhammad akhbirni an alislam akhbirni an aliman akhbirni an alihsan akhbirni an as saa naam Hili hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم asemwa hadha jibrilun ataakum yuallimukum dinukum au deenakum huyu ni jibril amekuja kuwafunza dini yenu yani dini imekusanyika katika hadithi moja dini nzima katika hadithi moja kwa hivyo si ajabu kuwa mtu aweza akasoma hizi ahadith 40 na akawa sehemu kubwa ya dini yake ameifahamu ilitangulia katika daura iliyopita kuwa ilifunzwa hadith tano za mwanzo hadithi ya kwanza innamal aamalu binniyat iliwai kufunzwa hadithi ya amir almu'minin abi haf Omar bin Khattab radhiyallahu anhu tisha hadithia ki kadhalika hadithi ya pili hadithi ya jibril alayhi salam kuja kumuliza mtume sallallahu alayhi wasallam hayo maswali ambayo kwa tumeyataja ikawa ni haditha mbukwa imekusanya dini nzima na ni kaida kumbwa katika kawaid za dini hii ya Kiislamu kisha hadithi ya tatu hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bunya liislamu ala khamsin uislamu umeundwa juu ya mambo matano zikatajwa misingi mitano ya uislamu shahadatu alla ilaha illallah na iqamis sala na ita izaka na hajil bait na somi ramadan ambazo kwa ndizo nguzo za uislamu كشاء حديث يعني حديث يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان احدكم يجمع قلقه في بطن امه 40 يوما النطفه حديث ambayo kwa takriban khutbah ambayo kwa ilitolewa leo ilikuwa yabainisha husiana na qadar kisha hadith ya tano ambayo kwa ile koyamesho hadith ya mametu Aisha radhiyallahu anha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa ambaye atazua katika dini ambacho kwa hatujamwamrisha kulifanya basi atakuwa ni mwenye kurejeshewa mtu akizingatia hizi ahadi tano ambazo kuwa zimetangulia imetaja dini na kwa mukhtasar ayo kwa maneno au kwa alfaza ambazo kuwa ni mukhtasar Endapo utenda katika ufafanuzi utapata kuwa ni ubainisho wa Uislamu wote na Mtume صلى الله عليه kwa maneno machache haya alikuwa akiwafunza sahaba zake wakafahamu dini walillahi alhamdu leo hii sisi bayana na ufafanuzi zaidi kwa ajili ya ubaifu ambokuwa tuko ndani yake tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe taufika kuifahamu dini yake kama alivyo mteremshia mtume wake muhammadun صلى alaihi عليه وسلم bismillah leo hii tutaanzia katika hadithi ya sita يقاري تكرر فضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث السادس عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بيين وان الحرام بيين وبينهم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتفق الشبهات استبرأ الدين وعيوبه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى يوشك ان يرتعى على يرتع وان لكل بلد حما على وإن حمى الله محالمه الا وان في, وان في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله انا وهي القلب رواه البخاري ومسلم قال الامام النووي رحمة الله عليه الحديث الثالث وان ابي عبد الله ان نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَكَادَ صَدَّرَ دِينَهُ وَأَرْضِهِ وَمَنْ وَقَأَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَأَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَاعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ فصد ala wa hiya alqalbu rooh albukhari wa muslimun hadith ya sita hadithi ya abi abdullah anna umman ibn bashir radhiyallahu anhu miongoni mwa masahaba ambao kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam alifariki ilhali waoni barobaro wadogo ilhali waoni vijana vidogo katika masahaba atupokeza jambo kubwa katika dini yetu kijana mdogo atufunza au atu fikishia ujumbe mkubwa katika dini yetu radiyallahu anhu asema sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallama nilimsikia mtume sallallahu alayhi wa sallama Yakul akisema asema nilimsikia hapa kuna umuhimu pamoja na umri wake ukiwa mdogo yasemekana hakuamezidi miaka kumi. Nane, tisa, 9 10 baina ya hapo au mpaka mbili Asema nilimsikia. Hii ni dalili ya kuwa mtoto utakavumlea Mtoto utakavumlea ndivyo utakavyompata. Hao walilelewa katika kuhudhuria vikao vyenye manufaa na faida. walilelewa na walikuzwa mbele za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa nao kadhalika wana ari na himma ya kutaka kufikisha jambo walichokusikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi asema kuwa nilimsikia wala si habari ya kuambiwa yasemekana naam la bali nilimsikia huu ni mtoto mdogo au kijana barobaro mdogo asema kuwa nilimsikia wanachuoni wa hadith kalima au habari ikija kwa siga ya kuwa nimesikia ni habari wanaipa kima inakuwa ni habari yenye uzito kuliko habari ambayo kuwa yaja kwa saiga dhakara au kala, au kila. yeye onyesha kuwa huyu pamoja na kuwa umri wake mdogo alikuwa ana aweza kuhifadhi kile ambacho kuwa akisikia qala sallallahu alayhi wasallam Inna al-halala wa inna al-harama bayyinun hadith yazungumzia na hukmu ya kisheria Kuwa matendo au mambo ambayo kwa waja wanayafanya. Hi hadith ni hukmu ya kisheria kuhusiana na mambo ambayo kwa waja watakuwa ni wenye kuyafanya. اسمه الله سبحانه واسمه متى صلى الله عليه يا حلال بيين ايكو بيين ايكو واضح الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو كل ما امر به ورغب إليه ووعد ثوابا جزيلا لمن قام به Halal ni kitu ambacho kwa kimekuja katika Qur'an au katika Sunna kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameki kihal, ame halalisha na akakiamrisha na akapendekeza waja wake watende na kisha akawaahidi watakapotenda basi wanayo ujira mkubwa mbele zake Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-halalu na hii ni msingi hii ni msingi halali yote imebainika na iko wazi na hii kalima yalingana na kauli Allah Subhanahu wa Ta'ala qad tabayyana ar-rushdu min isha pambanuka na kubainika ar-rushdu uongozo min al-ghayy kutoka maana na upotovu haki imebainika na batil imebainika wa inal haram bayyinun wakadhalika mambo ambayo ni haramu imebayinishwa na imebainika alharam ni kila ambacho kuwa haramah Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihi au ala lisani nabiyhi wa andhara wa haddara minha wa wa laha adhabun alim ni kila ambacho kuwa katika Qur'an au sunnah, kuwa Allah Subhanahu wa ta'ala na ameo tahadharisha waja wake wasikurubie na ameeka adhabu kali kwa yule ambaye kuwa ataiangukia hili ndo alharam na mfano wa halali na haramu mfano wa halali kama vile vyakula kama vile vyakula vizuri vizuri mwezungu subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhur rusul kuluu minat tayyibat waqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ayukulumu na tayyibati wa amalus-solihah enyi mitume na katika nyingine enyi waumini kuleni katika vile vizuri ambavyo Tume tumewam tumuwareheh tumuwapatia niema kuleni katika vile vizuri ambavyo Tume tumuoneemesha vyakula na mambo ambavyo ni halali ni bayin bayyin katika vile ambavyo ni haramu ni bayin cha haramu kitajulikana kwa kutajwa kuwa ni haramu au kwa kuwa kinabeba madhara na cha halali kitajulikana kwa kutajwa kuwa ni halali au kwa kuwa kina manfa na huyu mwanadamu na hivyo hivyo katika agawabu nyinginezo za za dini katika mlango wabi yashara, wa biashara wa ahallahu al al-bay'a wa harrama al Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha al biashara mtu kuchuma mali kwa njia ya kuamiliana kwa biashara kununua na kuuza kisha kilichokuwa haramu katika kumiliki mali mathalan alriba mtu kupata mali kwa njia ya riba riba ni kuwa umpe mtu deni mbili umpe na sharti utakaporejesha irudi 500 irudi laki hii njia Allah subhanahu wa ta'ala ameiharamisha lakini ukatoka ukawa ni mwenye kuuza tomato na viazi na mengineo mpaka ukapata laki zako tano ni halali kwako amehalalisha Allah subhanahu wa ta'ala biashara njia miongoni mwa njia za kuchuma mali na akaharamisha njia nyingine ya kuchuma mali ambayo ni riba ambayo kuwa imenea katika siku hizi za leo na wengineo kadhalika mthalan kuhusiana na ambao wastahiki kuoa na usioastahiki kuoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ame hilo hurrimat 'alaykum ummahatukum wa banatukum nam katika aya sura an-nisa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ataja wake ambao kuwa mtu hatakiwi kuoana nao mama zake mtu na mabanati zake ambokuwa mawazaa na dada zake paka mwisho takriban watu wa ishirini 20 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja na uhillala lakum ma wara'a dhalik kisha akasema mushoni na mmehalalishiwa wasokuwa hawa mmehalalishiwa wasokuwa haya wasokuwa hawa na fa innal halala wa inna ya kuwa au yajulikana kuwa kilichokuwa cha halali katika wake wa kuoana nao kisha bainishwa na wale ambao kuwa ni haramu kuoana nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa hilo nataja hivyo katika milango mingine ya dini wa huma umuru mushtabihat kisha sema Mtume sallallahu alaihi wasallama baina ya halali na haramu kuna mushtabihati. mambo ambayo ni vyenye kufanana fanana Asema alimamu Ahmad rahmatullahi alayh ash-shubha manzila baina al-halali ni manzila baina ya kilichokuwa halali na kilichokuwa haramu hii huitwa shubha kitu ambacho kwa hakika uhalali wake kutokamana na uharamu wake kana kwamba kuna kuchanganika baina ya halali na haramu hii huitwa ashubha Kwa hivyo mpaka hapa Allah Subhanahu amtumia wa sala wasallama atutajie kuwa mambo ni matatu katika yale ambayo kuwa tutakabiliana nayo katika maisha yetu mambo matatu kunavyo kuwa ni halali na hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ametubainishia na kunavyo kuwa ni haramu kadhalika Tumebainishiwa kisha kutatanbashwa kuna vitu kuwa ni mushtabihat viko kati na kati viko kati na kati halali ilikuwa wazi tushotolezwa kulijua na haramu hii hadithi ikazungumzia kwa upana au kwa muktasar kusiana na shubha ili tupate hukumu yake na tuweze kuamiliana naye vipi wa huma umuru mushtabihat la ya'lamuhunna kathiru minan nas mambo ambayo yako baina, na, baina ya halali na haramu wengi wa watu hawayajui wengi wa watu hawayajui yani bi maana kunao watu wachache kuwa ni wenye kuyajua nao ni arrasikuna fil ilmi watu ambaokuwa wanayo ilmu rasikh ilmu sahih ilmu ya kweli ilmu ya haki hao ndio ambokuwa wazitambua shubuhat kama ilivyokuja katika aya Shahid الله annahu la ilaha illahu wal malaa'ikatu qaa wal malaa'ikatu ka imaan bil qiss la ilaha illahu wal azizul hakim asma subhanahu wa ta'ala nam nam naqul subhanahu wa ta'ala شهد الله أنه لا إله إلا wal والملائكة وأولو العلم قائما qa'iman bil qisti Nam. Ha. Hunna ayatu walladhi anzala laka alkitabu minhu ayatu muhkamatun فاما الذين في قلوبهم زيغا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ولا ي... وما يعلم تأل... تاويله الا الله والراسخون في العلم نعم اي هي اسمع الله سبحانه وتعالى يقول عندي كتاب ام بكوي انزاه ايات محكمات بين حلال بين نحرم بين وهو متشابهات وما متشابه في القران kunazo ayatu ambazo kuwa ni shabi hazija kuwa bayyin walakin alojua au amba kuwa anajua tafsiri yake ni Allah subhanahu wa ta'ala kisha warasikhuna fi alimi <coughs> katika miongoni mwa kiraa'at za hi aya wanachoona wamesoma la ya'lamuha illa Allah warasikhuna fi alimi kwa kuunganisha pasina kusmama kusimama kuna kisomo cha kusimama katika لا يعلمها الا الله mpaka hapa hizi mushtabihat hayajui ila Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kuna kisomo hicho na kuna kisomo kingine la yaalum wa illa Allah warasiquna fil ilmi hayajui ila Allah subhanahu wa ta'ala na wale ambokuwa amewafunulia katika ilmu kadhalika wanayjua mushtabihat nini kwa hivyo almushtabihat watu wengi hawayajui ila wachache tu na hawa wachache Mwenyezi wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja kuwa ni al-ulama wana chuoni kuwa, wana maarifa ya Qur'an na Sunnah kwa hivyo mambo ni matatu mambo ni halal na haram na mushtabih kisha kuhusiana na mushtabih wengi illa wa watu hawajui ila wachache tu baina ya watu ndipo Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuamrisha waje fasalu ahladdhikr in kuntum la ta'lamun indapo hamjui basi mu'alize ahla al-zikr yani wana chuoni wa na hayo ambokuwa hamu ya jui kija ka sema mtume sallallahu alayhi wasallama faman ittaqa shubuhati faqad sabra al wa irdhihi hayo ambokuwa ni mushtabi Amba kuwa watu wengi hawayajui mtume sallallahu alayhi wasallam awaongoza njia wafanyeje watu katika hayo asema famanitaka shubuhati faqadisa bara al dinihi wa irhi ambayekuwa atajieka mbali itaka al ni kujeka mbali na kujikinga na shubha ambaye ataachana nayo faqadisa bara al dinihi wa irhi basi atakuwa ameisalimisha dini yake na hishma yake kutokamana na kulaumiwa kutokamana na kuadhibiwa atakuwa ameisalimisha dini yake na heshima yake kutokamana na kulaumiwa na kutokamana na kuadhibiwa Mama, hangije? Naam. yule ambaye kuwa katika watu wengi hawa wasejua shubuhati. Sasoma nini? nasoma kitabu. wote wa Kislam. Hawajalie katika salihini wenye kunusuru dini. <coughs> Famantaka ka shubuhati hawa watu wengi ambao hawaji shubahati yeyote katika wao ambaye atajiepusha na hilo ambalokuwa halijui hii ni endapo hatauliza au hajauliza hili jambo alijambainikia basi akawa mwenye kujiepusha nalo fa qadisa sabra wa irbi yani talab al-baraa li atakuwa ameisalimisha dini yake na hishma yake dini yake kwa kuwa endapo ataliangukia na likao ni jambo ambalokuwa lina adhabu limeandikwa juu yake basi atakuwa ni mwenye kuadhibiwa kidini au irdhihi au kusemwa heshima yake kuharibiwa hishma yake kwa kuwa ameparaza jambo ambalokuwa ni haramu atakuwa ni mwenye kutajwa ubaya atakuwa ni mwenye kutahadharishwa katika hawa ambaye atajikusha nao basi atakuwa amesalimisha dini yake na hishma yake wamanu waka fi waka fi الحaram. na yule ambaye kuwa ataangukia shubha akalitenda Pasina kutafuta kulijua waka fi الحaram. basi atakuwa ameangukia jambo ambaloikuwa ni haram mtume sallallahu alaihi wasallam awaelekeza jamuhuri ya watu ambao kwa mambo ya shubha hawajui watanabahi kuwa ambaye atangukia au atafanya jambo ambalo kwa halijui je katika halal au nikati haram atakuwa ni mwenye kwanguka katika haram wanachoni mufasiri hii jumla waman waka fi shubahati waka fi alharam laha ma'nayin ma asema alimami ibn rajab alhambali rahmatullahi alayhi hili jumla lina maana mbili alula annahu takunu irtikabuhi lishubha ma'tiqadihi annaha naam yeye kufanya lile jambo ambaloakuwa ni pamoja nakuwa kuwa hili jambo sio sio katika halali nalijua au sio katika haramu ambaloakuwa nalijua pamoja na kuwa kuwa naam lharam hili litakuwa ni njia kumpelekea kuparada yale ambokuwa ni haramu ya wazi hili jambo wa halijambainikia jeuni katika halali au ni katika haramu aitakidi hivyo kisha tu akawa ni mwenye kulitenda basi yeye kufanya hivyo itampelekea kufanya nile ambalokuwa ni haram. haramu ambokuwa ni wazi bit tadarruj wattasammu na hili itakuwa ni kuhatua hatua hii ni kana kwamba itakuwa ni hila au ni shere ambokuwa sheitani amemchezea huyu mja hili jambo la weli fanye madam halija bainishwa basi sheitani atamfukuma mpaka baadaye atakuwa na uzoefu wa kufanya mambo ambokuwa ni haramu hii ni mojawapo ya tafsir ya hii jumla wa man waka fi shubuhat waqa fi haram ambaye atafanya kitu ambacho kuwa ni katika mushtabihat pamoja na kuwa ni shubha alijua kisha akaendelea kulifanya mwishoni atakuwa ni mwenye kufanya mambo ambayo ni ya haramu ya wasi Tafsiri ya pili asema al-Imam Ibn Rajab رحمه الله عليه qila anna man aqdama ala huwa indahu yule ambaye kuwa, ataenda kufanya jambo ambalokuwa ni mushtabah halijui, uhalali wake na uharamu wake fa innahu la yaamanu an yakuna haraman fi nafsi al-amri huwagopewa au huchelea kuwa hilo jambo kihakika ni haramu yule ambaye kuwa atakuwa ni mwenye kufanya jambo ambaloakuwa ni mushtaba huogopewa kuwa huenda hilo jambo kihakika ni haram huwa haramu fi nafsi al-amri fa yusudi ful haramu wa huwa la ya'ri annahu haram ikawa ameliangukia na ameangukia haram basina kujua kuwa hili ni katika zile haramu ambazo kuwa ni bayyin wakadhalika katika hii jumla la ya'lamu ya hunna katiru minan yafahamika kuwa kunao kuwa ni wachache amba kuwa wanaijua, injua kuwa yatakiwa watu wawarejelee wakawaulize nam kuhusiana na uhalali au uharamu wa jambo hilo baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akugawanya vitu kuwa ni katika vigawanyo vitatu vya halal na hala, na haram na mushtabah na kadhalika kugawanya watu nam katika vikundi viwili vikundi vya watu ambao ni wenye elimu na kundi la watu ambokuwa mengi ya vitu ambao ni mushtabiha hawayajui akapigia mfano wa jambo ambalo ni shubha yatakiwa mtu awe ni mwenye kutahadhari na hii ni katika uzuri wa kufunza aloku nao mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mfano karai alkafu kafu atashbi apigia mfano mathalan arai yar'a hawla alhima yushiku an yartafi kama vile mchungaji mifugo yara hawla alhima ni mwenye kuchunga mifugo yake pambizoni Mwa mipaka ya wafalmi alhima ni sehemu ambayo kwa wametenga wafalme huwa watu wasiwe ni wenye kukurubia mathalan shamba naam au eneo imepigwa uzio hamna kuingia hamna kupita utakapopita basi utaandikiwa hatia mfano wa mtu ambaye kwa ajikurubisha na mambo ya shubha ni mfano wa mchungaji ambaye kwa alisha mifugo wake karibu na mipaka ambayo mfalme ameweka yu shiku ayarta fi yachele Yachelea kuwa huyu mifugo wake watakuwa ni kuvuka mipaka na akawa ni nyenye kula malisho yao kule huu ni mfano yule ambaye kwa azunguka, azunguka kufanya mambo ambayo ni ya shubha ni mfano wa mchungaji ambekuwa alisha mifugo yake katika mipaka huu ni kama yule ambekuwa kwa Yaani hii ni maana kuwa yule ambaye kwafanya mambo ya shubha karibuni atakuwa ni mwenye kuangukia yale ambayo kuwa ni makatazo ya wazi. Asema ala wa inna likulli malikin hima tanabaini na juweni kuwa kila mfalme anayo mipaka ameweka. Kila mfalme na kila rais anayo, mipaka ambayo kuwa ameweka ala wa inna hima allahi maharimu sana bahini na jueni kuwa mipaka aloiweka Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mambo ambokuo ameyakataza ameyaharamisha hii ni mpaka, mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyo sema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa tilka hududullah fala kuwa mambo ambokuo ameyataja kuwa ni haram hii ni mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala fala ta'taduha ta msije mkayavuka msije mkayavuka ikawafika ukuba mkali Ala inna fil jasad mudghatan kisha mtume sala wasallama akataja jambo muhimu kuhusiana na huyu mwanadamu au kuhusiana na hawa ambao kwa wamehalalishiwa na wameharamishiwa ala wa inna fil jasad mudghatan kuwa ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu kunayo mudghah mudghah min atumina lahmi sghir kinovu cha nyama kidogo aiywa kunacho kinofu cha nyama idha salahat salahal jasad kullu itakapotengenea na kuwa njema kinofu hicho salahal jasad kullu basi kiwiliwili chote kitakuwa ni chenye kutengenea wa idha fasadat fasadal jasad kullu la na kuwa mbovu na kinofu hicho fasadal jasad basi viungo vyote vitakuwa ni vibofu ala wa hiya alqalbu tanabahini namjue kuwa kiungo hicho au kinofu hicho ni moyo wa mwanadamu ni moyo wa mwanadamu moyo kama ambavyokuwa wanataja na chuoni ni myth, mathalul amir ni mfano wa amiri na viungo ni mfano wa raia ambao kwa kuamrishwa na yule amir endapo amiri ni mwema basi wale raia kadhalika watakuwa ni wema na endapo ni mbovu basi na raia kadhalika watakuwa ni wabovu hii ina maana kuwa roho au moyo wa mwanadamu Kalb ya mwanadamu ambapo kwa ndipo sehemu ya matendo ya siri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala huyo endapo atamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala na akamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika moyo wake basi hainabudi viungo vyake kadhalika vielekee vivanye vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ana vipenda ni mwenye kuhalalisha kilichokuwa cha cha halali na akaharamisha kilichokuwa cha haramu na endapo moyo huo utakuwa ni mbovu basi wanabuda kadhalika idhihirike alama ya ubovu katika matendo ya huyu mwanadamu atatamka mabovu mambo kuwa ni ma, ya haramu na kadhalika atakuwa ni mwenye kutenda yale kuwa ni ya haramu na wala kauli ya watu kuwa yeye afanya mambo kuwa ni mabovu na huku akisema kuwa hujja na al-imanu fil-qalb au kama ilivyokuja katika katika hadith hiyo Uh, Mtumeso sallallahu alayhi wasallam akiashiria katika moyo wake uh, atqwa hahuna atqwa hahuna. Naam, endapo takwa iko ndani ya moyo basi lazima vi naniyo viungo vya mwanadamu viwe vyenye venye kubainisha au kuthibitisha hilo. Ama mtu kusema kuwa takwa liko hapa moyoni na ila hali matendo yake ni magovu hasha wakala ya afikiana matendo ya mja moyo wake. Endapo moyo ni wema basi matendo mazuri na endapo moyo ni mbovu kadhalika e, matendo ya mwanadamu itakuwa ni mabovu hii hadith inayo inayopawaid nyingi sana miongoni mwake tuwabainishiwa kuwa yafikiana ya hii hadith kama alivyotaka alimamu nawe kuwa hii hadith ni msingi miongoni mwa misingi ya kaida al -ahkam. kwa kuwa hapa amebainisha kuwa halal ni bayin na haram ni kisha tukatajiwa mambo ambayoakuwa ni mushtabihat na jinsi gani mtu atakiwa afanye pinda atakapokutana na mambo kuwa ni mushtabihat na kadhalika katika fawaid ya hii hadith asema munachoni ibn rajab rahmatullahi alayhi fihi man taraka ma yishtabihu alayhi min kana limasbana atraku ni kuwa yule ambaye kuwa jambo ambalo kuwa ni mushtabah kwake halibainiki kwake je ni halali au ni haram ambaye atakuwa ni mwenye kuliacha basi kile ambacho kuwa kiko wazi kabisa uharamu wake atakuwa ni mwenye kuliacha kwa uepesi pasina tatizo ambaye kuwa ajekusha na yale ambayo kuwa ni ni mushtabah basi kile ambacho kuwa ni cha haram kilichokuwa wazi atakuwa ni mwenye Kuliacha kwa usahali na urahisi miongoni mwa jumla za faida ambazo kuwa zapatikana katika hii hadithi kisha akataja alimamu nae rahimatullahi al hadithi ya 7 asema al لما قال الدين النصيحه قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلم نعم قال الامام النووي رحمه الله وعن ابي رقيهه تميم الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم حديث يثاب امبكو كذلك ان ketika jumla ya hadith ambazo kwa wanachuoni wasema kuwa madaru din aliha wasema wanachuoni Muhammad Abi Tayyib Muhammad As-Sulami kuwa hadhihi min arbaati ad-din hi hadith Madaru dinu alayha dini yazunguka katika hii hadithi yani hii hadithi imekusanya dini nzima na hii imeafikiana na makusudio ya mwanachuoni alimamu imamu nawi rahmatullahi alayhi kulieka ile hadithi hadithi hadith yenyewe husiana na maudu nasiha maudu ya nasiha asema mtume ad-deenu nasiha talatan katika riwaya amekariri mara tatu nasiha ad nasiha ad nasiha na malengo yake kukariri ili kutanbasha watu uzito wa jambo hili la nasiha dini ni nasiha dini ni nasiha nasiha asimu abi al-khatwabi rahmatullahi alayhi an-nasiha yu'abbaru biha an هي اراده الخير للمنسوح له كلمه يعبر بها عن جمله كلمه يعبر بها عن جمله هي اراده الخير للمنسوح له ان كلمه kinaelezewa kwayo jumla kinachoelezewa kwayo nam irada alkhair lilmansuhi lao, kumtakia khairi yule ambaye kuwa mnasihii hii kalima chatumika katika kuelezea khairi ambokuwa mtakia mtu na kuna sihhi kwa hili na kwa pale unapomwamrisha afanye jambo na kukataza kutokamana na hilo yote hizi ni nasiha na asili yake asema wa aslu an-nushi fi luga al al-khulus na asli ya kalima nushi katika lugha ya yatokamana na al-khulus kutakasa kitu kusafisha kitu yuqadu nasahatul asal wasema warabu nasahatul asal yaani ni safisha asali idha khallasahu aw khallasathu min ash-shum'i pindi asali kutoka na mshumaa mshumaa ile zingala nyuki nam ni shumaa ukitoa asali kutoka manayo wasemwa nam na wa, wa, nani wa, wasema katika lugha aiyo nasahu al-asl asali yani umetoa kisafi na ukakiacha kila ambacho kwa kuhitaji kukitumia katika kula hii ni maana ya nasiha na mwanachoni al-qatabi rahmatullahi alayhi akai fasirihi hadith kwa ufupi tafsira ambayo kwa au sharh ambayo kwa yatoheleza kuifahamu maana ya hadith اسمه رحمه الله عليه فما الناصيحه لله سبحانه وتعالى ما النا يا دين النصيحه لله ما نكني صحه الاعتقاد في وحدانيته ان mtu kuitikidi itikadi sahih kuhusiana na ukuweke wa Allah subhanahu wa ta'ala pindi mtu anapokuwa na itikadi sahih kuhusiana basi hapo ana nasiha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ikhlasi fi ibadati na akao ni mwenye kutakasa niya yake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yani akamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala matendo asimshirikishe na yote Hii kwa ufupi ambaye atakuwa ni mwenye kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wake akapenda yale ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anapenda na, na akachukia yale ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anachukia na akamtekelezea amboku amemwamrisha basi huyu amefanya nasiha lillah kisha sema unachooni al-katabi wan al nasiha tul na nasiha kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-iman bihi wal amal bima fihi ni kukiamini kuwa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kweli isiyokuwa na batil na al-amal bima fihi mtu kutenda kwa yale ambokuwa yamo ndani ya Qur'an yani alokatazoa akawa ni mwenye kuji nayo na aloamrishwa akawa ni mwenye kuyatenda kutegemea Qur'an katika kutenda na kuacha hili an-nasiha li kitabi llah nasihati lirusulihi au lirusuli at tasdiq bi nubuwwati mtu kufanya nasiha lirusulillah au mtume wake ni at tasdiq bi Mtu kwa utume wa mitume wote na mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wabdhi liltaa'ah lahu fiima amara bihi wa, wa la ama 'anhu na mtu kumtii mtume katika yale ambokuwa amemwamrisha atende na amtii kadhalika katika kujiepusha na yale ambokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amemwamrisha au amemkataza nayo atakuwa amefanya nasiha li rasulillah kisha wan nasiha li'amatin li'a'imati al-muslimin nasiha li'a'imati al-muslimin ni badl al-nushh lahum kuwa nasihi kuwatakia khairi bi mu'awanatihim fil ma'ruf wa kuusaidiana nau katika mema kusaidiana nao katika kutenda yale ambayo ni mema na kuepuka yale ambayo ni maovu na kwa hafadiya kwa viongozi hii ni nasiha kwa viongozi wa an au nasiha la umma wa nasiha kwa waislamu wote kwa jumla irshaduhum ila masalihihim ni kuwaongoza kwa yale ambokuwa ni maslaha kwao kama vile kuwafunza na kuwaelimisha na kuwahimiza kufanya yale ambokuwa ni mema na kuwakataza ambokuwa ni maovu hii ni muktasar ya maneno ya mwanachuoni Al-Khattabi kuhusiana na hii jumla hii hadith ad-dinu an-nasiha. Kana kwamba dini nzima ime asisiwa juya nasiha. Imeasisiwa juu ya nasiha. Dini ambayo kuwa ni iman na ihsan na Islam imeasisiwa juu ya nasiha. Umtakasi Allah subhana wa Ta'ala ibada na utekeleze Maamrisho yake na uwishi na wanadamu na mitume na wengineo katika wanadamu kulingana na vile Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha. Kwa hivyo hii hadithi pamoja na kuwa ni muktasar. Maneno muktasar imekusanya dini nzima. Rawahu al-Imamu Muslim. Miongoni mwa faida ya hii hadith, asema mnachoni Ibn Uthaymin rahimatullahi alayh فيه تحريم الغش Yafahamika katika hii hadithu haramu wa ghisy kudanganya kivipi linahe اذا كانت النصيحه addin kwa kuwa endapo ama iwapo nasiha ni katika dini fal ghishu nasiha kule kudanganya ni vipi ni kinyume cha kutaka khairi kudanganya ni kinyume cha kutaka khairi Faya kuno ala khilaf dini Inakuwa inakuwa kudanganya au gushi ni kinyume cha dini. Wakataba ni nabi sallallahu alaihi wasallam na qala na imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alisema manghashana falaisa minna ambaye kuwa atatudanganya atafanya gushi, basi yeye siwe katika sisi, sio katika wafasi wetu watiifu. Kwa hivyo hapa kama ilivyo himizwa kuna sihiana kadhalika yafahamika kuwa kinyume chake kimekatazwa nayo ni gushi. Inshallah tsukoni mimi mwenye kusimamia katika hii hadithi ya 7. Wallahu aalam. <coughs> kuna swali hapa lakini inshallah itajibiwa katika mwisho wa darasa kwa ajili ya wakati wa muhadara pili inshallah. Barakallahu fikum